Probrali jsme vdělou pozornost na tělo. Dali jsme důraz na to, že tato dělá pozornost je předpoklad šamaty, předpoklad uklidnění, protože uvědomění dělá pozornost musí obrátit na tělo. Aby pochopila mysl. Hm? Pak jsme rozebrali dělou pozornost na počitky. Počitek závisí na těle. Jestliže nemáme tělo, nemáme počitek, protože počitek je vůči formě. Hm? No a forma je tělo, to je důležité pochopit, analýza formy je jiná hm? v józe, v buddhismu než v karteziánském pochopení. Hm? Forma, jestliže máme mentální obraz, je to též forma. tato forma, když ji, pokud ten mentální obraz není abstraktní, když tuto formu rozebereme a když jsme praktikovali meditaci na čtyři elementy, tež se rozpadne na čtyři elementy. Hm? To je důležité pochopit. Forma. To jsou ty čtyři elementy a to, co je od nich odvozené, jako barva, chuť, vůně. To jsou všechno čtyři elementy. Co má formu, musí mít tento obsah. Formu, která se dá uchytit. To je důležité pochopit. No, a eh, jestliže pochopíme formu, pochopíme počítek, protože počítek, dá se říci, je definován formou. No, a světská mysl, to je mysl, která lape, která se lepí na objekty, no, ta eh, rozděluje, Svět podle počitku, Co je nám příjemné, co je nám nepříjemné. Když je nám to příjemné, tak se na to lepíme. Když je nám to nepříjemné, tak to chceme silou odstranit. No a. Eh, takže mysl rozděluje podle počitku. Tak jsme poznali mysl meditace na. Podle buddhistické tradice, na formu, na počitky, na mysl má část šamaty a má část vypašany. Viděli jsme v textu, jestliže používáme diáno prohloubení, no pak my můžeme pozorovat ty jemné počitky ve stavu momentálního vystávání a zanikání v každém okamžiku. No A viděli jsme tež, jestliže analyzujeme mysl, tak analyzujeme mysl, která je koncentrovaná, která je jemná mysl, mysl, která je hrubá mysl. Takže potřebujeme šamatu, aby jsme pochopili mysl, jak používat mysl, jak se vyhnout, těm zašpiněním mysli, musíme mysl pochopit. No a když pochopíme mysl, můžeme pochopit objekty mysle. Objekty mysli se nazývají eh, darma. A podle budistické tradice právě dělá pozornost na darmy vede do eh, stavu osvobození se od zašpinění vědomí, zašpinění mysli. Musíme se... ty darmy představují všechno, ale aby jsme poznali proces vysvobození, to je stejné ve všech buddhistických tradicích, musíme poznat, co jsou bezprostřední Objekty našich smyslů. To, to je těch pět agregátů, to je šest smyslů, jejich objekty ty poznáme, na no to je závislé vznikání. Čili poznání darmy je poznání našich objektu moudrosti, které rozlišíme na základě bezprostředního doteku. No a tyto objekty, když si je, když je pochopíme, pochopíme jejich specifické vlastnosti, jak už jsme vysvětlili, země, počitek, vnímání, No, tak je můžeme vidět v procesu nestálosti. Hm? Ten proces nestálosti to je svět. Stejný princip ve všech školách jogi. Hm? Mahatma Gandhi jeho, jeden z jeho slavných výroků je, že i v, v tom nejhlubším místě oceánu nenajdeme ani milimetr Klidu. No a teď v meditaci tak, jak byla předána v, v tradici žáku, musíme mít bezprostřední hm, poznání objektu moudrosti, Bezprostřední poznání jejich nestálosti, aby jsme se odpojili od ego, aby jsme se vzdálili od ego, to je vyrága. No a pak, jestliže se vzdálíme od, od pojmu stálého já v nestálosti, Oddálení, tomu se říká Nibida, hm? což je rozčarování nestálosti. Z rozčarování přichází odpojení a z odpojení přichází vysvobození. Hm? To je systém meditace tak, jak je vysvětlován v tradici žáků. Teď, jelikož tento kos má být též trochu úvodem v yoga čáru, což je nedualistický pochopení meditace, v nedualistickém pochopení meditace ta i nestálost je pouze jen prostředek, ale nemůže být skutečnost. Nestálost v pojetí nedualistickém, bude učil proto, aby jsme vykořenili ego. Ale nestálost nemůže být skutečná. Kdyby nestálost byla skutečná, pak není přístup k nirváně, protože nirvána není nestála. Hm? A samozřejmě žák tež, když pozná to, co je nad nestálostí, no tak pozná iluzornost nestálosti. Poznání je stejné, ale můžeme k němu dojít jiným způsobem. Jako žák musíme meditovat na bezprostřední zkušenost nestálosti. No A tento text patří, jak už jsem se zmínil, do té části hm? yoga, čára, bůmi, která vysvětluje praxi žáků. jejich cíl je stát arátem. No A první cvičení je aniča, anupasi, asasi, sámi, sikhati aniča, anupasi, pasasi, sámi, tisikati. To je stejné. Jestliže studujete pak Vy maga. Ty ostatní cvičení jsou jiné, ale význam je stejný. Na základě nestálosti, přímého poznání nestálosti, my můžeme poznat všechny vypasanové znalosti. Co jsou vypasan sedm vypasan? Hm? Nestálost, strast nestálosti, nejáství nestálosti, nečistota nestálosti v. V severní tradici je to trochu jinak, ale stejný princip. Nestálost, stras nestálosti a prázdnota nestálosti. Protože tu nestálost si nemůžeme přivlastnit. Hm? Proto šunatá. A po pak nejáství. Hm? Bez nejáství Není buddhismus, ať už ho vysvětlíme jakkoliv. Ale nejáství z hlediska yogačáry, z hlediska nedualistického pojetí praxe, je též pouze prostředek. Všechno, co Buddha učí, je pouze prostředek, protože to, co je skutečné, my nemůžeme chytit ani na základě jáství, ani na základě nejáství, ani na základě nestálosti, ani na základě stálosti. Hm? To je nedualistický přístup. No a teď máme učení žáků. Z učení žáků musíme meditovat na nestálosti, jako skutečnosti světa jiná skutečnost není. Hm? No a svět je... Opak nirvány, která nestálá není. No a když meditujeme takto, první je nestálost. Nestálost čeho? Nestálost světa. nestálo z světa je nestálost čeho? Nestálo z pěti agregátů existence. To je náš svět. Jestliže vidíme podle budistického učení něco kromě těchto pěti agregátů existence, vidíme rohy na hlavě zajice, vidíme chlupy na kroný ryželvy, vidíme druhý měsíc a tak dále a tak dále. To je skutečný bezprostřední poznání, které získáme dotykem šesti smyslů. No a takže vše začíná kontemplací nestálosti. A nestá, musí to být nestálost všeho. Jestliže je to jenom nestálost těla, nemůžeme pochopit celek. Jestliže je to jenom nestálost počítku, nemůžeme pochopit celek. Jestliže je to jenom nestálost mysli, nemůžeme pochopit celek. Jakožto závislé vznikání. Vše závisí na mnohých, mnohých příčinách, mnohých, mnohých důvodů. Tato filozofie jeden důvod nepripouští. Vždy je mnoho, mnoho důvodů, mnoho, mnoho příčin. A právě proto realita je neuchopitelná jak recitujeme to srdce, na právdy, na právdy nemůžeme ji dosáhnout, ale též není nedosažitelná. No a my se nacházíme v této realitě, kterou nemůžeme dosáhnout, ale též není nedosažitelná. Je nad veškeré protiklady. Terevádové nebo... V učení žáků vlastně poznáváme to samé, protože aby jsme poznali, aby jsme vstoupili do procesu osvobození, musíme poznat všechno. Hmm? Sabam, Anabidžánam, Sabam, Aparidžánam, Sabam, eh... A vyraďan sabam apadžaha ababoduka kajaya. Jestliže jsme nepoznali všechno, poznali znamená vlastnosti všech věcí. Tyto vlastnosti z hlediska že učení žáků trvají. To znamená, jestliže máme počítet, bude to vždy přijetí oby, formy, ať už je příjemná nebo nepříjemná, to přijetí formy bude vždy. Stejná vlastnost počitku Stejně, když je v země, ať už je jakákoliv v země, její bezprostřední počitek, tak, jak ho prožíváme tělem, než si uděláme nějakou formu, bude tvrdost, měkost, hrubost, těžkost, lehkost, to je, co prožíváme tělem bezprostředně. A ty kvality se mění, ale ta podstata zůstává stejná. Pokud není tvrdost, nepoznáme měkos. Pokud není měkos, nepoznáme tvrdost. To je závislé vznikání. A tvrdost má mnoho, mnoho příčin, a mnoho podmínek. Měkost má tež mnoho, mnoho příčin, mnoho podmínek. No a tak musíme proniknout vlastními vlastnostmi všeho, musíme vidět jejich společné vlastnosti, to je aparidžána, to je proniknout. Pak my se můžeme odpojit od všeho tím, že se rozčarováváme od toho, aby jsme potom nelapali Nechňapali. No a pak můžeme opustit Budá říkat, nemůžeme se dostat na konec světa. To je začátek Samuita Nikája. Nemůžeme se dostat jedna, jedno božstvo, chce se dostat, má nepřirozené síly a chce se dostat na konec světa. Letí, letí rychlostí světla, ale na konec světa se nedostane. Tak jde k Budhovi a ptá se, jestli je možné se dostat na konec světa. Buda říká, nikdo se nikdy nedostane na konec světa chozením gamanéna nebo lítáním, nebo to implikuje samozřejmě, ale já tvrdím, že ten, kdo se na konec světa nedostal, ten se nikdy nemůže vysvobodit. Hm? A jak se dostaneme na konec světa? V této technice, aby jsme se stali arahaty, musíme bezprostředně prožít rozčarování z nestálostí a odpojení od nestálosti. A aby jsme to prožili, pochopili, musíme meditovat. A musíme se dostat do stavu koncentrace. Jedině ve stavu koncentrace my si budeme vědomi, že všechny objekty vznikají a zanikají v každému okamžiku. No, to je začátek. Ten je stejný. No a teď naše, náš text vysvětluje, jestliže máme samatu, jestliže jsme pochopili všechno, můžeme spojit podle učení Abhidharmy, dělá pozornost na formu, dělá pozornost na počitky, dělá pozornost na mysl, představuje jak šamatu, taky i vypaše. O tom jsme se zmínili v rámci meditace na dech. Jasně vysvětleno ve Vysudimage, jasně vysvětlenou v komentářích. jak koncentrace, tak i moudrost zjemňuje hm, náš dotyk. No a z hlediska bulistické filozofie, bez dotyku není počitek. My ulpíváme na počitku, protože ulpíváme na dotyku. Nepronikli jsme dotyk, do, Nepronikli jsme do tak ulpínáme na počitku. No ale dotyk to je tež eh, příčiny a podmínky. Hm? Nic jiného. A příčiny a podmínky se dají samozřejmě změnit. Jestliže je změníme moudrostí, no tak ten dotyk bude jiný. No a právě proto zjemnění dotyku je základ pro pochopení počitku a pochopení mysli. Jestliže my nezvěmníme do ty, my nepochopíme počítek a nepochopíme mysl. To je tež kodovaný v Musíme proniknout ty guny, hm? aby jsme pochopili, co je nad. No a teď v Perovánové tradici, jak to jde, ani, po, ani čánu pasí, Potom, co nadechuji a vydechuji a pozoruji nestálost, jak můžu nadechovat a vydechovat a pozorovat nestálost. To jsou ty tři fáze vypasany, které jsme na začátku vysvětlili. Pozorování, odvrácení se a čistota. Pozorování, to je aničánu pasí. Odvrácení se je vyrága pasy. Jestliže pozorujeme a bezprostředně dotykem vnímáme, bezprostředním dotykem vnímáme, to můžeme vnímat jedině v koncentraci, vnímáme No, tak přijde virága. Vyrága je, že necháme rága, že tím objektem nejsme zbarveni. My ho pozorujeme, ale neodmítáme, nelepíme se na něj. A tím jim nejsme doslova zbarveni. Nelepíme se na něj. To je možné jedině v samády. bez samády, jak je možné se nelepit na oběk. To nedokážeme. Když máme v samádi, mysl je v rovnováze, a mysl, která je v rovnováze, což je význam samády, ta se na objekty nelepí. Přesto to neznamená, že nemá příjemný pocit a nemá nepříjemný pocit. Ale nelepí se na pocity, protože se na pocity. Nelepí může se odbarvit. Hmm? Nelepí se. No a to je Anupasana, To je vdělé pozorování. Hmm? Anu to znamená zblízka. My když něco pozorujeme, pokud nemáme moudrost, nemáme samády, no tak. To už pozorujeme, přes, filtra našich, našich vlastních uvážení, co máme rádi, co máme nerádi, co chceme, co nechceme. Je to tak? Asi to tak bude, když je to tak samý, něco na tom bude. Ale musíme to sami okusit, musíme to sami vidět a musíme to vidět jasně. Jedině pak přijde rozčarování. Rozčarování neznamená, že my nemáme dobrou chuť a že si neužíváme tady, co nám Honza uvaří. <laughs> Ale my se na to nelepíme. <laughs> Ale samozřejmě máme radost. A to je rozčarování, nelepice. To je moudrost. Protože se nelepíme, tak okoušíme miroda a nupasi a sasi sámi tisikati, miroda a nupasi, si sasi ty tisikati. Podle vysvětlení Niroda znamená cessation. To znamená, eh, eh, jak bychom do ní líp předložili? Ustání. Ustání. Hm? ustání je dobrý. Ustání. Hm? A teď, podle vysvětlení Vysudimaga, než půjdeme na vysvětlení textu, hm? ustání má... Jak aspekt pravdy světské, pravda světská je co? Odpojení se. No, a odpojení se z hlediska pravdy světské, pravdy světské, pravda světská je nestálost. protože kdyby nestálost byla pravda absolutní, nikdo by se nemohl osvobodit. My se odpojíme od nestálosti hm? tím, že pozorujeme jak jsme prodlužili se ustání tím, že jsme zažíváme ustání objektů ve světě, které stále ustávají v každém okamžiku no a to nás vede k tomu nejvyššímu ustání. Takže máme dvě ustání, Světské ustání a nadsvětské ústání. Nadsvětské ústání to je Nirvána. Světským ustáním poznáváme nadsvětské ústání. No a nakonec opuštění, jak už jsem říkal. A opuštění je též světské opuštění, že se praktikujeme sankára ubekša, praktikujeme odloučení od nestálosti, tím, že po ní nechňapáme. No a pak je to nejvyšší odloučení. Odloučení z hlediska poznání nejvyšší pravdy. To je opuštění. Takže žijeme ve světě, ale jako kdyby jsme ho opuštili. Proč? Protože ten svět nám nepřipadá reálný, nestojí za to vchytat dlouhý měsíc. No a to je proces, to je proces, podle vysvětlení našeho textu, proces tří dátu poznání tří dátu. První dátu dátu vykorenění, jestliže poznáme Nacvěcký objekt Miruánu, my vykořeníme z mysli tři základní a znečištění. To je, co setká držty, to je vidění já v pěti agregátech, to je pochybnost o tom, že závislé vznikání je naše skutečnost. No a eh, ví, Víru v to, že rituálem my získáme osvobození. To je doba védická, samozřejmě budaži věřili, že karmou, což byl védický rituál, můžou získat osvobození. Očistu. Jestliže poznáme závislé vznikání, můžeme věry. To neznamená, že rituál není dobrý. Ten má velkou účinnost. Ale rituál sám nikdy k osvobození nemůže dovést. Ten, kdo bezprostředně pozná objekt, skutečný objekt osvobození, který se nedá v mysli chytit, protože je prázdný Prázdný obsah, který se dá chytit, prázdný jáství je bez obrazu, který se dá chytit. A to, co se nedá chytit žádným obrazem, to nemůže být objektem štivosti. A to je nadsvětské samády. Abychom poznali nadsvětské samády, musíme znát světské samády. A když známe světské samády, známe tež samády nestálosti. Vypaštana je tež samády v budistické tradici. Abydarma mluví o vlastně osmi, devíti, desíti druhých samády. To je upačára samády. To je Čtyři ve na foremné objekty, čtyři Diány na bezforemné objekty a vypasanové vypasa samády. Vypasanové samády vidí vznikání a zanikání v každém okamžiku. Jestliže toto samády nemáme, tak my to, ten průlom hm? do na světské reality neuděláme. To je učení žáků a to Vysoudimaga ilustruje krásným příběhem Vysoudimaga má na všecko krásné příklady. Hm? Tak povíme historiku <těk> za starý dob, co se dělo? Na starých dob taky pluly loděl po moři, ale ne, neměli žádný kompas. Kompas začali používat. To přišlo z Číny někdy, někdy ve 12. století, v 11. století. Pak Evropani toho využili, aby dobili svět. Hm? No a... Bez kompasu podle čeho se řídili směr? No podle slunce, podle měsíce, podle hvězd. Hm? Museli být experti. Ty staré civilizace byli ex všechny byli experti v pozorování hvězd a podle hvězd se mohli přesně řídit směr. To můžeme dneska taky, když se to naučíme. Jenomže teď je Bůh je, prší, není nic vidět, žádný nebe neuvidíme. Co udělali plavci? Na lodi chovali vrány, tomu říkali mořské vrány, ty dali doklece, dali jim jídlo, krmili je. Nějakým masem nebo chytali myši, ty <tí> se tam hemžely na lodi. No, a eh, tak když nic nebylo vidět na nebi, no, tak vypustili vránu. Hm. No a co dělá vrána, když je uprostřed moře? Stále lítá kolem stožáru. Hm protože nechce zpátky na loď, nechce zpátky do klece, no tak lítá kolem stožáru a hledá, hledá, hledá, kde by našla něco, kde by se mohla orientovat. Hm? No a vrana může letět hodně vysoko. Se... No a když je unavená, no tak zase se vrátí Protože má hlad, taky nějakou rybu jí daj. No a zase ji vypustěj. A zase lítá, lítá kolem stožáru. Až se unaví, tak ji zase nakrměj. Zase vypustěj. A najednou v rána krá, krá, krá, krá, krá, krá, krá, krá, krá, a letí tím směrem. No, tak všichni vědějí tam je pevnina, no a dají se tím směrem, tak dříve, tak se cestovalo, no a co je to za jistoku, stejně tak meditující stále medituje na Nestálo z všech jevů, které se v mysli, které v mysli zkoumá. Vidí, jak vznikají a zanikají. No. A když je unaven, no, tak vstoupí do Diány, odpočine si. No. A zase vypustí. Zase zkoumá, zase zkoumá. Podle Abidea, to je jako bojovník na hradbách. Na náradbách byly přece věžičky, když bylo obležení a armáda chtěla dobít města, tak furt bojovali, schazovali ty vojáky, ty s žebríkama se tam snažili dostat, tak na ně házeli balvany, házlili na ně horkej olej, horký železo, tak se bojovalo. Dneska to spaluju všecko raketama, bombama, no ale dříve se bojovalo takhle. No a ty bojovníci na haradbách, když to oblíhání tovalo, tak se museli vystřídat, tak šli spát do těch věžiček. Hm? No a když se posílili, tak zase šup na ně. Hm? Podobně meditující, stále, stále bojuje, bojuje, když, se, když je unavém, vstoupí do džány, odpočine si no a zase bojuje, bojuje, až nakonec se objeví ten správný směr a mysl se nasměruje tam, kde ji nikdo chytit nemůže. Jaký je rozdíl mezi ária a neária? Ária je ten, který ten objekt poznal a kdykoliv může ho znova vidět. Stejně tak, jak ten objekt může jedně vidět v diáně, ale to je jiná Diana. To je Diana. K tomu se říká fala na ovoce cesty. Diana na ovoce cesty. Hm? tak si vyzkoušejte, jestli že jste, máte zkušenost objektu prouzení, můžete se vnořit do objektu, do hm, tomu, čemu se říká hm, ovoce cesty. Hm? No a to je světské samády. No a po potom po cestě přímého vidění, Darsana Marga nebo Dasana Maga, je cesta meditace, neboli kultivace. V sanskritu meditace znamená kultivace. My máme jiný pojem meditace, ale v sanskritu bhavana nebo v páli stejný Slovo znamená kultivace. Já medituju, já se stávám samády, já se stávám těmi podmínkami, které jsou nutné pro přímou zkušenost vysvobození. Čili meditace je stávání. Jestliže jdete do do kláštera Zenovýho v Japonsku, aby vás To je shikantaza. Hm? Sedíme a musíme se, stát, musíme se stát tím objektem. Stát se to. prázdnotou. Jenomže to je nepochopení, oni sedě jak prkna <laughs> samurajové, jenomže tam musí být to odpojení. Hm? Na to je terváda výborná. Musí tam být to rozčarování, musí tam být to odpojení. No a to je cesta kultivace. Tím se vykorení hm? všechny Nečistoty mysly z hlediska praxe. Žáku krok za krokem po přímém poznání, cest, poznání cesty je přímé poznání čtyř vznešených prav v jednom okamžiku. Nejenom, že vidíme strast, ale ve stejném momentě vidíme i konec přechodnosti a její příčinu. Hm? Vidíme strast a její příčinu, lepení se na objekty a vidíme vysvobození a jeho příčinu, osmičlenou cestu. Hm? Normálně my nemůžeme vidět osmičlenou cestu jako jeden celek. Protože když meditujeme na moudrost, meditujeme na, meditujeme na názory, meditujeme na eh, správná samkapa, správnou vitalku, meditujeme na eh, etiku, meditujeme na eh, saty, meditujeme eh, na víry, na správné úsilí a tak dále. My nemůžeme vidět všechno pohromadě. Ale my vidíme všechno pohromadě, celou osmičlenou cestu, jestliže objektem je ten objekt, který se nedá chytit. A buddhismu se reprezentuje jako prázdnota, jako animita bez znaků. A to, co je bez znaků, to nemůže být objektem chtíče. No a po cestě kultivace je pak cesta je pak ništa. To znamená cesta dokonalostí. A v našem textu je to vysvětleno jako tridhátu. Jak Dátu znamená doslova element nebo sféra. Tři sféry poznání. Jestliže máme přímou zkušenost objektu osvobození, tady je to Nirvana, no, tak máme poznání toho vykořenění, protože ty nečistoty se v mysli budou vykořeněny. Jestliže máme pouze šamatu na objekt, který se dá chytit, tak my můžeme potlačit ty nečistoty, ale my je nemůžeme vykořenit. Aby jsme z vykořenili nečistoty, a základ nečistot z hlediska budistického myšlení je. Nečistota, která pochází se setká a s názorem nebo viděním. Držti doslova znamená vidění, přímé vidění, ega, jakožto něčeho, co skutečně existuje jako stálý princip v pěti agregátech existence, který se stále mění. Toto je vykořeněné, to neznamená, že nemáme po. Této zkušenosti nemáme tendence. Chňapat nemáme tendence. K nelibosti, ale budou omezené. Hm? Budou omezené. Proč? Protože tato zkušenost dovoluje pochopení světa jako něčeho, co není reálné. Proč? Svět není reálný, protože ego není reálné, To, co po světě knapé, není tež reálné. A reálnost světa a reálnost já se od sebe nedají odloučit. Jestliže chápeme nereálnost činitele, my tež chápeme nereálnost karmy protože karma bez činitele neexistuje. To je závislé vznikání. Když chápeme nereálnost toho, kdo vnímá, tež chápeme nereálnost toho, co je vnímáný, vnímaný, vnímaný a tak dále. No a touto zkušeností objektu, který je prázdný, prázdný čeho? Prázdný eh, vlastní podstaty, tedy prázdný podstaty, která by se dala chytit. To neznamená, že neexistuje, to neznamená, že existuje, ale je nad existencí a nad neexistenci. Proto se nedá chytit v tom smyslu, jak chytáme svět. A my chytáme svět na základě představy, že je tady někdo, kdo chytá. Jestliže ta představa, že je tam někdo, kdo chytá, už tam není, no tak to chytání bude omezeno podle budistické teorie, ale to je jenom teorie. Pak už v tomto v světě nestálosti a strasti můžeme žít na nejvíc, i když jsme líní jako já, tak můžeme na nejvíš žít sedm životů. Protože ta cesta nás sama povede, protože vidíme to sebe jako nereální, no, tak nemůžeme vidět ten svět jako něco reálného, co se dá chytit. V tomto stavu nemůžeme tam zůstat tak dlouho, i když jsme líní. Jinak se věci mají v případě bodhisattva, který má sliby, že neosvobodí sebe, ale osvobodí všechny bytosti a tak dále. Teď se tím nebudeme zajímat, uděláme někdy kurz na bodhisattvskou představu cesty, která je trochu jiná. Dnes v tomto kozu jenom jisté malé předkrmy. Počkáme si někdy na hlavní jídlo později. Můžeme jednou vysvětlit tu bodhisattva Bhūmi z yoga-čára Bhūmišastra. Tato vysvětlit v detajnu. No, a takže máme místo toho, co jsem vysvětlil v našem textu, máme tedy tři dátu, tři elementy. Element v buddhismu používáme na to, aby jsme pochopili, co nejáství Ten, kdo vidí elementy, nevidí já. Ten, kdo vidí já, nevidí elementy. Cesta je též Jednou, když cestu poznáme, tak ta cesta nás sama vede. Když nás ta cesta vede a v poznání žáku nás vede, protože kontemplujeme sedm nebo osmnáct vypasaní jako ve Vysodimaga nestálost strast nestálosti, nejástrojí nestálosti, nečistotu nestálosti, rozčarování se z nestálostí, odpojení se z nestálosti a opuštění nestálosti. To je těch sedm základních vypasan, které vysvětlujeme na principu trí Pronikavých poznání, pronikavé poznání objektů moudrosti, pronikavé poznání jejich nestálosti a pronikavé poznání jejich opuštění. To je opuštění. Proces rozčarování. Z rozčarování a odpojení, odpojení od opouštění. No a žijeme ale přesto ve stejném světě. Svět je nakonec jenom jeden, nejsou dva světy. Ale ten svět, který je jeden, je úplně jiný. Protože všechno není tak, jak se zdá. No a Teď máme tedy tři elementy, to jsou tři elementy, které umožní, jak to bylo vysvětlení, se stát arahatem. Arahat je ten, který v cestě Žáku udělal vše, co je třeba udělat. To znamená, vykořenil nečistoty mysli. A to udělal na základě poznání tří elementů. Elementy, to znamená, že to je objektivní poznání, že to není individuální poznání. Každý, kdo správně praktikuje osmičlenou cestu, střední cestu, se k tomuto poznání může dostat, protože cesta je ehipasiko. Každý musí poznat sám pro sebe. A ty elementy jsou. První je elimination, Elimination, to je, jak jsem přiložil, jako vykořenění těch základních nečistot vědomí. A ta nejzákladnější nečistota vědomí je vidění hm? stáleho jádra v pěti agregátech existence, které se stále mění. No a to je cesta vidění, tedy. V buddhismu, to už jsem se zmínil, ale je to třeba jasně poznat, máme pět cest aby jsme se stali budhou, ať už budhou žákem, či budhou bodhisattvou, či budhou pro sebe, no, tři druhy budhu. Musíme provít pětičlennou cestou. První je cesta schromažďování zásluh. Hm? Jestliže nemáme zásluhy, my se o osvobození starat nebudeme. Dneska v materialistické civilizaci bohužel většina z nás je takhle. To neznamená, že nemůžou dělat dobré činy. Dělají dobré činy, ale nedělají je za účelem osvobození. To je ten rozdíl. My můžeme dělat dobré činy. I když jsme komunisti, můžeme dělat dobré činy, ale nebude to zaučení osvobození. Hm? No a proto cesta schromažďování zásluh. Hm? Do cesty schromažďování zásluh též patří praxe vdělé pozornosti, praxe uvědomění, praxe džán. Jestliže máme Zásluhy my můžeme vynaložit správné úsilí. Hm? To je cesta správného úsilí. Jestliže nemáme zásluhy, my správné úsilí nenaložíme, protože my v žádný vysvobození nevěříme. Hm? Je to tak? A když máme správné úsilí, můžeme mít, můžeme mít cestu přímého vidění. Hm? No a to, tady je to vysvětleno jako elimination, vykořenění toho základní nečistoty, to je vidění, hm? ega, nebo jáství hm? v pěti agregátech, což je ve světě. Hmm. Čili jáství v co přinesl Budha do indické filozofie, vždy jáství bylo chápáno jako stálý princip. Buddha to všechno obrátil, protože většina lidí v té době věřila, že praxí, praxe džán je vysvobození, praxe karmy, ty rituálů je vysvobození a tak dále. Budha Samozřejmě to nemohu přijmout no a tak to obrátil na ruby nejaství a osvobození. Protože tyma diánama my můžeme jenom na nějakou dobu potlačit nečistoty, ale oni znova přijdou, pokud nemáme moudrost vidět to, co je na svět. No a pak je cesta vyrága, což je tady přiloženo jako detachment, odpojení. Jak už říkám, nejsme zbarvení tím našim, naší chtivostí. Z chtivosti pochází i odpor. Nenávist je tež důsledkem chtivosti. Jestliže máme chtivost, určitě něco jiného se nám nelíbí. Jestliže chtivost je silná, no tak i nenávist bude silná. No A cesta Odpojení je cesta meditace. To jsme vysvětlili, na to potřebujeme mít nibida nirveda, Rozčarování odpojení, s odpojením opuštění. Čili cesta meditace je cesta v buddhistickém pojetí. Tady vidíme, to je element odpojení, element odpojení je cesta meditace. Ale aby jsme se mohli odpojit, musíme první poznat, skutečně odpojit, musíme první poznat ten objekt, který přesahuje rozlišení ve světě. No a pak cessation, niróda. Nirvana je niróda. Niroda čeho? Miróda znamená. Ustání. Ustání. Ustání utěšení. No. Ustání, utěšení. Taky dobrý. <laughs> Pak poznáme niroda. A niroda čeho? Niroda těch nečistot ve vědomí, které nás způsobují to, že chňapa, chňapáme po objektech. Chceme si je přivlastnit. Chňapání je snaha si něco přivlastnit. A je ten, který si nic nepřivlastňuje. protože žádné ego nevidí. No a dostáváme se na konec času a dostáváme se na konec textu to ostatní, co přichází. To už je, je také důležité. No ještě důležitá část toho je, že toto všechno zakousí, zakousíme, ty tři elementy na základě dechu. No a meditace na dech je meditace, která nás baví. Eh, Zbytečný vytárka zbytečného uvažování. Hm? Hm? Vytárka jsme přiložili jako uvažování. Tady to přikládá jako rumination. Hm? Uvažování, převažování, vážení. Hm? Všechno tohle, to je vytárka. Hm? Protože něco hledáme. Hm? tak fort něco přehazujeme v mysli, jak bychom to chytili. <laughs> je, hledáme, hledáme, hledáme, hledáme. Hmm? No a na tato meditace podle buddhistické tradice, meditace na dech, je nejlépe pro ty, kteří hmm, mají příliš přebytečné vytarky, příliš prebytečné myšlení hm? no a príliš škatulkování, príliš... Hm? No a tak se koncentrují na dech v tradici yogačára Bumišástra. Máme pět základních objektů hm? na meditaci šamata, a vypašená pět objektů na vyčištění jednání. Yoga čára je jednání podle yogi. Jestliže máme příliš mnoho zbytečných myšlenek, meditujeme nadech. Jestliže máme příliš zlosti, meditujeme meta. Jestliže máme Příliš chtivosti, meditujeme na nehezké objekty a subha. Jestliže máme příliš zaslepení, meditujeme na závislé vznikání. Jestliže máme příliš hrdosti a chceme vyčistit se od hrdosti, meditujeme na šest elementů. Ta osoba není nic jiného než šest elementů čtyři základní elementy jaký? země, voda oheň vítr vítr prostor a vědomí tak na co jsme hrdí jenom tohle jsou bytosti jsou osoby No a pak máme objekty pro príhodné, pro nejen vyčištění jednání, ale pro podmínky, pro osvobození, pro, pro Může se říká upája ka prostředky pro osvobození, to je kontemplace agregátů, kontemplace 12 elementů, oko a barva, osmnácti elementů, mm. oko, barva vizuální mm. na Závislé vznikání a na to, co je možné a nemožné v rámci závislého vznikání. No a to je těch deset objektů, které vyčistí jednání a umožní uvědomění.